Svetogivam željam po Mateju. A tebe, sluge domaćinove i rekoše mu, gospodaru, nisi li ti dobro sjeme sijao na njivi svojoj? Otkuda dakle kukolj? A on im reče, neprijatelj čovjek to učini, Slugi mu rekoše, hoćeš li dakle da idemo, da ga počupamo? A on reče, ne, da ne biste čupajući kukol. počupali zajedno s njime i pšenicu, Оставите, нека расте обоје заједно до жатве, и у врјеме жатве рећићу жате оцима. Саберите најприје куколји, свежите га у снопље, да се сажеже a pšenicu odvezite u žitnicu moju. I pristupišemo učenici njegovi govoreći, protumači nam priču o kukolju na njivi, a on odgovarajući reče im, koji si То је син човечије, а није свет, а добро се ме синовиству царства, а кукул, синовиству зга. А непретјелку ига је посио је сте джову. А жетва је свршетак века, а жетеоци су анђели. Као што се дакле куколј сабира и огнјем сажиже, тако ће бити на послјетку овога века. Posleće sinčo vječi anđele svoje i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i one koji čine bezakonje i baciće ih u peć ognjenu. Ondje će biti plač i škrgut Tuba, tada će se pravednici zasijati kao sunce u carstvu Otca svoga, kojima uši da čuje, neka čuje. Me. Slava sinu sa bespočetnom, slava duhu jednosušnom, sa ocem i sinom. Ili kako češće govorimo, slava otcu i sinu i svetome duhu sada i uvijek i u jakova vjekova. Amin. Kad tu slavu, braće i sestre, u crkvi uznosimo, ako to radimo sa pažnjom ili makar trudeći se da pažnju steknemo, osjećamo da se uključujemo, u jedan tok, u jednu struju slavoslovlja. Tačno je, mi imamo neku poziciju životnu, imamo prostor u kome se sve to dešava i vrijeme koje nam je dato, ali kad izgovorimo ovo veliko slavoslovlje i kad proslavljamo svojim ustima, svetu trojicu, osjetimo da se uključujemo u jednu struju slavu. Osjećamo, naravno, to odvlačimo samo kroz crkvu, ne izvan nje. Kroz crkvu apostolsku, ne izvan nje, jer samo je jedna crkva. I u njoj mjesto za sve, ne samo za ljude jednog vremena, nego za ljude svih pokolenja i svih vremena, ne samo za zemalske, nego mjesta dovoljno i za nebeske umove, A da jeste tako potvrđuje i taj naš doživljaj koji je jedno svjedočenje, ne jedino, ali jedno od mnogih svjedočenja, da kad proslavljamo oca i Sina i Svetoga Duha, da se uključujemo u jedno strujanje, strujanje, u jednu veliku zajednicu, jedno veliko slavoslovlje. Kako je to moćno i kako je to i danas moguće, pored svih ovih mreža, pored svih ovih masovnih i brzih povezivanja i komuniciranja, kako crkva kao majka, tužno posmatra svoju retardiranu djecu, kako tužno i majčinski brižno posmatra debile, kretene, idijote, masovno širenje umnih bolesti, Pritom to se ističe kao vrhunac zdravlja. To pomračenje uma ističe se kao vrhunski domet razuma. Ta retardiranost ističe se kao progres do sad neviđenih razmera, a crkva Majka posmatra i svoju djecu i ljudski rod izvan nje tajnom krštenja neprosvećen sa velikom brigom, velikom strepnjom i velikim sažaljenjem. Dovoljno je, braćo i sestra, dovoljno je, nije uopšte potrebno da imaš struju Nije uopšte potrebno da imaš neku sumnjivu i ograničenu memoriju. Dovoljno je da se uključiš blagodatno. Dovoljno je da se uključiš u život crkve, od nje da naučiš blagoslovene šifre, da primiš ključ od znanja i onda zajedno sa njom u njoj, kroz nju, da proslavljaš Otca bespočetnog, Sina sa bespočetnog i Duha jednu sušnu, Otcu i Sinu, Svetu, jednu sušnu i živonačavnu Trojicu, i da uđeš u zajednicu sa svima svetima, Da uđeš u zajednicu sa svima angelima i da budeš pod pokrovom presvete carice, sve carice i vladičice bogorodice i da ti se duša ispuni silom, životom i mirom, mirom koji je posledica i plod zajednicu jer gordo s braćoj i sestrom iznamirava biće koje je prednaznačeno da zajedničari ne društvenim mrežama nego da zajedničari blagodatno sa svim svetima i angelima i ljudima sa presvetom Bogorodicom, sa svetom Trojicom. To je cilj stvaranja, to je cilj i mog i tvojeg života. Drugog cilja nema, drugog puta nema, nema smisla. I zato u tom kratkom vozglasu, vrlo, Često ga u crkvi izgovaramo i čujemo. Mi se, braće i sestre, uključujemo u zajednicu u to vječno strojanje vječnog poja i slavoslovu. Nema veze, džesi. Nema veze ni šta je bilo. Važno je da si stigao. Možeš da počneš i iz adskih dubina, budi bez brige. Nebo će doći po tebe, ruka gospodnja. Uhvati će te i izvući i postaviti da budeš miran i blagosloven, očišćen, okađen. I posađen na mjesto koje ti pripada. Nam mjesto usinovljenog, na mjesto iskupljenog, omi venog krvlju sia Boži. Samo je vano da ga rizoveš i da ga slaviš zajedno sa crkvom u crkvi i kroz crkvu apostolsku, crkvu pravoslavu. Slava ocu Bespočetnom, Sinu Jedinorodnom i Duhu Svetome, Gospodu Životvornom, Kad izgovaramo braći i sestre ovo slobodstvo, ovaj vozglas, mi se brzo i moćno, trenutno povezujemo sa svima. Ovog dana naša crkva, majka, ne odstupajući od ovog puta, ništa nismo promijenili i večeras Slavimo svetu trojicu. Međutim, crkva nas podsjeća na ono veliko i sveto bestjelesno mnoštvo bestjelesnih sila, nebeskih. Na čelu sa arhistrategom Pazite, ne slavimo samo jednog nego njega kao prvog i svu nebesku silu, svu nebesku vojsku. A sile nebeske, kako čujemo i večera zajedno sa njima slovo slove, i sve svete duše i mi, braći i sestre, slavimo i proslavljamo svetu trojicu. Zato je tako važno biti u crkvi, zato je tako važno pratiti je, slušati je, držati se nje čvrsto, odvažno, hrabro, ne bojeći se nikoga, braću i sese, jer najjačiji su sa nama ako smo mi sa crkvom. Samа сила Božja благоna Božja desnica gospodnja je se nam С nama воjuju за нас воjuju sve neebeke силы A prepoznaju nas kao svoje i uzimaju zaoštitu ako nas vide ako nas prepoznaju popjesmama po slavama, po praznicima. To je njima mnogo važno, braće i sestre. Ako je njihov Bog i tvoj Bog, onda su oni vojska na raspolaganju tebi. Ako je Bog našeg naroda i njihov Bog, onda su oni na raspolaganju tom narodu. I nemate vojske, nemate sile, nemate moći, braći i sestre, koja može taj narod da pokori. Put da mu prepriječi, radost da mu oduzme, jer sile nebeske, Vojuju za nas. Samo jedno je vrlo važno, jedno je neophodno. Bez jednog mi ne možemo biti ni sa jednim od svetih angela, a sa tim bićemo sa svima njima u blagodatnom jedinstvu. Dakle, važno je biti vjeran svetoj trojici biti vjeran svetoj crkvi biti vjeran otačkim predanjima biti vjeran svetim predanjima svetim učenjima apostovskim i sveto otačkim biti vjeran istini biti vjeran pravdi biti vjeran zavjetu koji sklopismo sa nebesima sa Svetom Trojicom u krvi Sina Očevo ako smo vjerni toj krvi i ako držimo taj zavjet držeći naravno svetu liturgiju jer tamo gdje nema liturgije braće i sestre gdje se liturgijom ne živi gdje se liturgijom ne misli, gdje se kroz liturgiju ne želi, gdje se liturgijom ne osjeća, gdje se liturgijom ne liječimo, ne mirimo, ne osvećujemo, tamo se krv Božija ne poštuje, tamo se novi zavjet krši, a tamo gdje se Božija krv, ne poštuje, nego prezira, tamo braću i sestre nebeske sile. Neće projaviti svoju zaštitu, jer projavljuju je samo tamo gdje se njihov car poštuje, gdje se krv njihovog cara Rima kroz svešteno služenje svetih tajni posebno sve te liturgije a mi smo na žalost braće i sestre kao narod a i čitava ljudska zajednica mi smo u velikoj mjeri prekršili taj zavjet u krvi I kao posledicu tog velikog grijeha, jer mi smo ustali na naše svete oltare, mi smo ustali na svete žrtvenike, na svete prestove. Mi smo prezreli krv gospodnju, mi smo prezreli svetoga cara, mi smo prezreli svetu trojicu. Otca Bespočetnog, Sina Sabespočetnog i Duha Svetog, Gospoda Životvornog. I tim potezom, svjesno ili nesvjesno, mi smo se odvojili i od Svetih Nebesa. I došli do toga, braće i sestre, da smo danas gotovo i zaboravili na njihovo postojanje. Danas gotovo da smo zaboravili na svete angele. I oni koji se koprcaju u Bogo zaboravu, i oni koji uspjevaju nekim neobičnim putevima da dođu do imena Svetog arhangela Mihajila, da slave Aranđelov dan, oni najčešće i ne znaju ko je sveti arhangel i još manje znaju da nije sam, nego da je vođa ogromnog broja, velikog broja svetih nebeskih voinstava. Njih devet činova, braća sestra od Serafima pa do Angela Čuvara. I svi u predivnom, predivnom poretku, sveštenom poretku. Niži činovi u poslušnosti višim činovima i radite te poslušnosti primaju Blagodatno osijanje, blagodatno poznanje i kroz njih, kao kroz neke sveštene karike, izliva se svjetlost, braća i sestra, na niže, pa sve do nas, ljudi. Međutim, narušavajući poredak i to grubo, Brutalno, otkidejući sebe od tijela Božije, od crkve Božije. Mi se strovali smo u veliku tamu, opasnu, otrovnu tamu. Neposlušni braćo i sestre crkvi, mi spado smo iz te strukture i evo nas, u velikoj tamni. Pogledajte našta svijet liči, pogledajte kud je svijet krenuo, pogledajte dže svijetlo straži, pogledajte od koga utjeh je prima. Sve veće, braćo i sestre, djelovanje, otvoreno djelovanje, neskriveno djelovanje demonskih sila, Demoni se više i ne skrivaju, braće i sestre. Djeca nose obilježja demona. Na maskem balima i u noćima vještičarenja oni se raduju tim kostimima. Vole da viče na demona. Roditelji vole da svoju djecu oblače u demonske kostime. Magija i okultizam nude se kroz mnoge uđbenike, priročnici za magiju postaju nešto sasvim normalno. Sekte i razna druga magijska i satanistička društva potpuno legalno se osnivaju i ostvaruju svoja prava kao i svaki drugi pravni subjekt. Prosto poželiš, osnuješ satanističku sektu i službenik u policiji, u opštini je dužan da te ispoštuje kao svakog drugog građanina i da ne ometa tvoja prava i tvoje djelovanje. Iako bi svih htjeli da se učlane u tvoju sektu, da budu satanisti, Ili da se uključe u neka druga sodomska udruženja. Ako žele da šetaju u ulicama, da organizuju razne parade, srama, podsjećajući na sodom i sodomsku sudbinu, Onda svi mogu, ako hoće, da se uključe i da budu u toj povorci. To je, braćo i sestre, otvoreni demonizam. A otkud to da se dešava i to baš tako brzo, tako progresivno, da se usložnjavaju i napreduju ti opasni procesi? Otkud da što ne poštujemo poredat. Kako će nam anđeli pomoći, braće i sestre? Kako će nas sile nebeske ukrijepiti i zaštititi od tog demonskog pritiska, ako nismo u poredku, ako ne poštujemo strukturu, ako nismo poslušni crkvi? Ko je danas poslušan crkvi, braćo i sestre? Pa da nema ovo malo naroda koje hrabro i odvažno, rekli bismo, ispovjednički drži onaj neophodni minimum poslušanja. A nabavi djavoli, braće i sestre ulazili u duše nesmetano i masovno, a mnogima su ušli i u duše i u kuće i u porodice. Evo, čitavi narodi se tresu od demonske groznice i trče u oganj propasti u oganj grijeha kao one svinje, kao ono krdo svinja se udavi u jezeru, tako se i rod ljudski masovno davi u ognjenom jezeru strasti i grijeha i to smrtnijeg grijeha, sodomskog porijekva i karaktera, to je sve znak, braćo i sestre, da su demoni ušli u ljudi. Demonsko sjeme, braćo i sestre, posijano. Jedini način, ali baš jedini, Da nam se nebese otvore i angel i svete, braćo i sestre, brzo, brzo, brzo i da interveniš u moćno, jeste da se vratimo crkvi, da uđemo u strukturu, da ispoštujemo poredak. Jer, kod svetih angela, braćo i sestre, poslušnost je zakon Poslušnost je kanon, niži, poslušni, većim činovima. I tako obezbjeđuju nesmetani protok božanske svjetlosti, božanske blagodati. Satana, jedan od velikih angela, nije ostao u tom poredku. Ispao je, zatrudnio je pogrešnom željom, ispao je iz strukture i odmah se ugasio. Pretvorio se u tamo, u, u zlo. I oni, oni koji od angela pođoše za njim. A sve te sile, na čelu sa Sabraše se. I jedna poruka i značenje ovog praznika Sabora Svetih Besljelesnih sila jeste sabranje. Ne samo brojčanju, nego sabranje kao protivljenje onom odpadanju, onoj masovnoj odpadi u angelskom svijetu, pa onda odpadi i među ljudima. Sabiraju se sve te sile, braće i sestre, i danas nas pozivaju da uđemo u sabranje sa njima i saborno da se odupremo tami koja se ne sabira, nego odvaja od Boga, koja nije u Božijem blagoslovu, nego u kršenju Božijih blagoslova, koja nije u poslušanju, nego u neposlušanju, I ovo sabranje, ovaj praznik, braću i sestre, povlači i jeste granica između svjetlosti i tamo. Ako smo sabrani sa svetim angelima danas u crkvi, mi smo sabrani, braću i sestre, i odvojeni od onih koji se sabiraju ne u ime Božije, nego u ime svoje, u ime svoje gordosti i ne svuteći da se tim putem i na taj način sabiraju u ime onoga koji je ime izgubio, džavu, nekad imao veliko ime, serafimsko ime, a danas je tamo ništa. Tako i svi oni koji se odvajaju od crkve, iz gordosti, mislojeći da mogu da se izgrade izvan nje, pumpajući se visokim mišljenjem, samodovoljnošću, time se povezuju braće i sese sa onim koji prvi na taj način otpada. Ta zajednica nije zajednica u imenu Božjem, u svetoj trojici, nego zajednice u protivniku Božijem. Ne u svjetlosti, nego u tam. Zato nas ovaj praznik i crkva naša pozivaju da se vratimo, braćo i sese, crkvi i da poštujemo poredak. Ne može angel čuvar biti na mjestu Serafima, niti prestoli na mjestu herovima, niti arhangeli na mjestu vlasti ili načala, nego svako ima svoje mjesto. I mi, ako hoćemo da uđemo u tu zajednicu, mi moramo naći svoje mjesto u crkvi. Moramo paziti na sebe. Gdje si, u čemu te, Gospod, vidi u čemu te prizvao, na koje te poslušanje postavio, drži ga se. Jer ako izletiš iz tog čina, iz tog blagoslova, izletio si iz zajednice, ne nekoliko ljudi. Ako u jednoj parohiji ili u jednom manastiru izletiš iz blagoslova koji ti je Bogom dan, A nisi izletio samo iz te zajednice, nego si ispao iz strukture, crkve, i zemaljske, i nebeske. Ostalo si sam, tuguješ i utjeku tražiš u televizoru i u mobilnom telefonu. Nema više one blagodatne veze. Ne dišeš isti vazduh са ангелов има Не осећаш нихово присуство ни jednog ангела nego velikog мноштва не слушаш njihovu песму njihovo пењење И узалуд покушаваш на умови твоје да изостиг jer ona ne dopire ona nije saborna ona nije braća и сестре od blagoslova i nije, od poslušnosti. Pograšno mjesto na skali gubljenje signala, gubljenje vremena, gubljenje snage i nikakvih rezultata. Šta sve džavo ne radi? Izgubio je svoje mjesto. Šta sve ne radi? Počitav dan i počitavu noć, braće i sestre, On se trudi, samo nešto radi, samo nešto kroji, samo nešto planira, samo nešto izmišlja, regrutuje, regrutuje, pogledaj, čitav svijet mu skoro služi. I šta radi? Kakve prodove ima nikakve, ništa, samo gubici i gubitnici na čelu sa njim. Sve ovo, braću i sese, što mi vidimo po svijetu da se dešava tzv. uspjeh, progres, to je sve gubitak, jer sve to ne povezuje s pobjednikom, ne povezuje sa životom, ne povezuje sa carstvom nebeskim, ne povezuje sa svetom trojicom, sa svetom i presvetom bogorodicom. Nema nikakve veze sa svetim besljelesnim silama nema nikakve veze sa svetiteljima mučenicima učiteljima crkve do te mire da se tu ni njihova imena ne spominju i o njima samima ništa ne zna eto to djavo može tako i čovjek koji izgubi svoj poredak i svoje mjesto u crkvi ne zadrži neposlušnošću, gordošću. Sve što radi, braću i sestre, ništa mu ne vrijeti. Tako i mi. Ako hoćemo da se izbavimo od zla današnjeg i sjutrašnjeg, a veliko je zlo, braću i sestre, veliko je zlo ušlo u narod, baš veliko je zlo, mi ne možemo do da se vratimo tamo gdje nam je mjesto, gdje je blagosloveno. A imamo, svaki od nas ima svoje mjesto u crkvi. Od visoke crkvene jerarhije naših episkopa, na čelu sa Svetim Saborom, Patriarkom, A onda sve, braći i sestre, kroz nižu jerarhiju, sveštenike, džakone, a sve onda tako kroz paroh, eparhije, parohije, monaštvo kroz manastire, igumane, narod, porodica, sve to, braći i sestre, može da se poveže. Sve može da se poveže, jer instalacija postoji, sveto funkcioniše, samo što smo mi odpali od toga. Evo i naša država, pa za 24 sata, braće i sestre, ni jedan jedini telefon da ne okrenemo, ni jedan jedini mail da napišemo, bukvalno ništa, samo da se svako vrati tamođemu je mjesto i mi bi se sa angelima u kolu uvatili. A demoni te mrcine koje šeteju i vucaraju se po našim bulevarima vukući našu braću i sestre u koje su zbog njihovog nemara i gordosti ušli. To bi sve braću i sestre pobjeglo kao što je pobjeglo iz gadarinskog bjesomučnika. Jer povratkom crkvi, na blagoslove način, poštujući poredak i neophodnu strukturu, tamođe jesi, u selu, u gradu, u parohiji, to uopšte nije teško, braćo i sestra. Samo je pitanje da li mi to hoćemo ili nećemo. To se traži. Ako hoćemo, ne brini da li će moći. Moći će. Sve za tebe. Crkva je radi tebe i radi tvoga spasenja. Samo se vrati, uzmi blagoslov i poslušaj. I izgovori, probaj, poćeš da vidiš. Šta da izgovorim? Pa ono što si zaboravio možda nikad u životu nisi uradio izgovori tuđe ti je mjesto ako si muž, ako si žena, ako si sin, čerka ako si poslušnik, ako si monah ako si džakon, ako si svešteni sjedi tu si i počni u crkvi slava ocu bespočetnom sinu sa bespočetnom i duhu svetom jednosušnom, ocu i sinu. Pa da vidiš kako će srce da zaigra, kako će duša da ti se raduje, kako će smjelost, vjera i svjetlost da ti se vrati, kako ćeš praktično prvi puti sebe sresti, sebe upoznati, ali neizovovano podvojenog tamo neje povućjim brvozima. u mračnom podzemju i i nemmirnom podnebesju, nego u crkvi Božij, povezan duchom sveti sa svetim nadnebesnim prestovom. u Słavi u zajednici, Sa svetim angelima. Sa našom braćom, kako ih sveti oci nazivaju. Da osjetiš da su oni zaista prisutni, da djeluju. Da su to promene Božije sluge, koji intervenišu na svaki Boži blagoslov. Bez pitanja zašto i kako. Ono što Gospod bragoslovi, oni to izvršavaju, braće i sestre. I u ovom svetom evanđelju dati je odgovor, jer ovo nije saopštenje neke velike televizijske kompanije, ovo ne, nisu večerašnje i najnovije vijesti, ovo nisu predviđanja i prognoze, analitičara, sociologa, politikologa, psihologa, numerologa, astrologa, ovo su riječi gospoda Boga našega. Da sve ovo što se dešava, što nam tumače i ovi i oni, sve to, braćo i sestre, gospod sabiju ovu priču o pšenici i kukoli. Ovo što niče oko nas, ovo što pokušavaju nama da nikne kroz strasne pomisli i poroke, to je, braći i seste, To je džavolje sjemlje. To je mnogo važno. To je džavolje sjemlje. I ono raste. Vidite i sami, neki misle da ne može ništa drugo na zemlji da raste do kukolj. Mnogi se predaju. Mnogi drhte. Mnogi izdaju, braćo i sestre, vjeru svoju. A Gospod naš ne ostavlja On nam fino govori, tumači, predskazuje, otkriva nam Kako će se sve to završiti? Pa kaže da će angeli nebeske sile kukolj braću i se sabrati. Oni sad čekaju. Vidite sve ove vojske, svi ovi poduhvati, sva ova kretanja koja potresaju zemlju, svi ovi planovi, ovi govore, da će ovi da napadnu, oni da će da uzvrate, ovi da će da osvoje, svakakve gruposti kruže po svijetu. Ljudi se zanose, braći i sestre. Zanose se, u obmani su, prevesti su. Đavo imani su. Šta Đavo može, braći i sestre? On može samo da da juri, da jurca. I to samo u onoj mjeri o namođe mu Gospod opusti. Mi smo vidjeli prošle nedelje da ni u svinje ne može da uđe, u tvoje svinje, u tvoju prasad, a ne u tvoju zemlju, u tvoj narod i u tvoju dušu. Ni u tvojega krmka ne može da uđe. A mi se već predajemo, gotovo je, Spuštamo barijake i dižemo ko značije. I sve to što se dešava, braći i sestre, dešava se po Božijem dopuštenju. A angeli, oni samo znak čekaju. Jer čuli su u svetom evanđelju, pitaju gospoda. Gospoda, pa da idemo da čupamo. Ne da ratuju, i seste, ne da se prepiru, ne da glasaju, da preglasavaju jer ih više od demona, nego da čupaju, da rešavaju situaciju, da odvajaju. Gospod kaže, pustite, nek raste oboje do žetada. I ovo što se danas dešava, braći i sest, to je taj rast koji vodi I konačnom raspletu. Znate kako će se sve završiti? Neće onako kako ljudi govore. Neće onako kako mi mislimo da oće. Angeli će, braći i sese, nebeske sile će da stegnu zemlju i da odvoje kukolj od pšenice, djecu džavolju od djece Božije. Vrlo moćno, vrlo snažno. Kad se sile nebeske pokrenu, kad dobiju Boži blagoslov, samo se to čeka, ne odluka ni ovog pakta, ni onog pakta. Samo se Boži blagoslov čeka, Boži znak, zrak Božije volje i angelske sile kreću u dejstvo, braći i sestre. Nema više prepreka, nema više времена nema više naoružanja, jer to su sile, braći i sestre, ogromne, strašne sile nebeske. Zato нас crkva i pocijeća i upozorava da se ne prelašćujemo, da se ne plašimo, Nego da se čuvamo i da rastemo u crkvi, da se hranimo Božijom blagodaćom, da budemo pšenicam, da budemo djeca Božija, da ničemo iz sjemena riječi Božije, da ničemo iz volje Božije, da ničemo iz krvi Božije, da ničemo iz tajni crkve, iz crkve da niknemo, do da budemo djeca crkve. I ne brinimo se, braće i sestre, naša vojska nije vidljiva. Naša vojska je nevidljiva. Neka bi dao, gospod a da će, ako mu vjerni, ostanemo kroz crku, da ovaj praznik i ovo veče bude veče susreta ponovnog ili za neke prvog susreta sa nebeskim silama i da se, susreći se sa njima, prosto uvijemo, braćo i sestre, Prosto da se uvijemo, da se saglasimo i da se prepoznamo u istoj slavi, u istoj pjesmi. Oni sa svetih nebesa, a mi sa zemlje, jednim glasom i jednom slavom, krećući se ka izvoru svjetlosti, ka izvoru života, ka svetoj, živonačalnoj, jednosušnoj trojici, kojoj neka je slava i od nas, zajedno sa slavom angeva i danas, i s jutra, i u vjekove vjekova. Amin. Amin.